Заплакала вона і проситься. Куди ж я піду від порога, коли вмирати мені? То біля цієї стіни білої. мучитимусь на чужій стороні. Ти їдь. Годі вже не плач. Хочеш зостатися? Хай так буде. А я десь підроблю трохи, бо тут і копійки добути не можна. Не боріться, бо замкнуті виходи настоював стоїв Почала господиня глядіти серед домашніх речей, що в дорогу. Тоді відчуваючи, яка навіть біда всіх настигла, і куди можна вдатися на останку, ввішов Мирон Данилович. Думав, ніж гинути біля порога, треба спробувати шляхів. Десь є заробітки, а душа приголомшена. І ріється в очі огнем сила охряного пана, що поглина, ось тепер обставши сторожію. Згадка про подорож цвяхом стала в свідомості. Десь є напрямок, тісний страшно, аби проскочити, проліз низом, потемнівши, крізь світ, що став інший, ніби в різкий поворот, обернено його, і обвалилися добрі поняття. А образ життя виглянув Мирун Данилович наближався до колгостного. І назва, і розпорядок знову збудили в думці окрик. Та таровня. Жаль односельчан, що зюрмлено в турбучну вигадку. Там хлопці мечуться люди на сторони, мов почаділи. Один розхрищений, перелякався і мчать мимо на осліп. Аж коли почув, що питається чоловік, чого метушня, відказує, стримуючи крок. З дворів худобу надганяли, вся передохла. Винуватих висмикують, хто січку з малясом давав на ніч, Думаючи від того. Подався чоловік. Гурток на дворищі зростає і чути викрить: «Отрута!» І більш нічого. «Отрута!» Махнули руками, і розійшлись. Тоді заспішила міліція когось ловити, а Мирон Данилович вирішив досить видовище. Пішов, пришвидчуючи кроки, з виглядом поглибленого. Минув провулок і стишився у дворі стурбовані господарі біля корови, що коліна, сусіди близько. Бач, із коровою, що дивується крихітна тітка, а в світлі й з крапками хустині. Примає ломачку і скорину. Через ту аж поцвілу зелену. Прособа тюх. Друга тітка на сонці обпалена, мов горіх, додала. Це саме скрізь. Птиця пада мертва без причини. Мертва і все. Також роздумає голос дід. Взношеній кепці, височенний як штиль. Підборіддя оббіліло в пух. Чи не кінець світові? Хто знає? Мирон Данилович проминув гай, що з вижолобиною врізається в околицю села, а далі криє ярок під вільками, дубами, брестками. Перелітавши галка, схожа на грудку кам'яного вугілля, непорадно опустилася до гілок, а звідти додолу в траву. Як вкопаний став Мирон Данилович, коли ж підступив до птиці, і передком черевика перевернув нежива, Хоча б пень вий. Вийшов на дорогу і розмислюється. Що ж, буває птиця не дуже і не вічно жити. Аж здригнувся від окрику. Глянув то калинчак Петро. Проживає острим заяром і теж індус, Себто одноосібник. Білявець, мов лінкуватий, але очі стем на карі І світчучими кленцями. Він косар. Наймався в містечку і коло залізниці. Ростиня вибивати. «Що, загубили?» – пита Каленчак. «Ні, не загубив нічого. Киця падає. Недавно, як був місяць кров'ю наведений, це почалось. Кажуть, час злого і знаки. І я, косивши на курорті, від приїжджих чув. Біда близько. Сходиться в одно? Сходиться, бо правда». Окремі з партійною печаткою переступліть, сказав Ворон Данилович. Віддаляються бесідники про осокорі.